ходять поголоски, що він її продати хоче. Думка про неї вже не виходить з Матвієвої голови, хоча ціна її, мабуть, і куслива. Рубельків круглих з п'ять сотень закотить, але не купити її – це значить краще не жити. Де ж то видано. Під порогом, межа в межу, поле вироблене, вигноєне, під сонцем. І Матвій навіть пройшовся по тій уже... Зябльованій нивці, розчавлюючи тяжким чоботом більші грудки, ніби поле вже його. Порою навіть зупинявся, щоб підняти якусь дернюку, і, витрусивши її з землі, викинути на межу. Земелька свіжа, пахуча, бабене літо по скибах поснувалось. І коли Матвій зійшов з Григорчукової нивки і уважно зайнявся підпорою одної гіляки на щепі, що занадто гнулася під овочів, у той час його поздоровив здалека хрипливий баритон чоловічого голосу. «Помай бі, дядько Матвію!» – Матвій піднімає голову. «Дай бо здоров'я, автоматично відповів Матвій і побачив на своїм полі Григорчука. Миттю шибнула у Матвія думка, ага, приходить за поле балакати, а вдає, що тільки оглядати прийшов. Григорчукові хотілося, щоб Матвій купив його поле з таких причин. По-перше, може йому ціною краще солити, ніж кому іншому, бо це ж під порогом. По-друге, краще мати ділу з порядним господарем, бо той і слова додержить, і грошей хоч, може, готових і немає, то швидше роздобуде. Бо йому і у банку, і у жида куди не кинеться скорше, ніж другим дадуть. Приходом Григорчука Матвій зрадів, але при таких оказіях чоловік має степень свою знати та бути чуйним. Він сам було не раз збирався скочити до Григорчука та не знав, як його краще того, а тут нагода сама допомагає. Обидва зустрілись заклопотано, руку один одному подали і байдуже по-жидівськи потиснули та почали, як то мовляв, з погоди. Аж випогодилось, а то ж таке лило, причому Матвій не забув заявити, що у нього геть чисто пшениця у копах замокла і поросла. Хоч бери, та й гній кидай. А це ж уся цьогорічна надія була. Скрутно цей рік прийдеться, о, скрутно. Що скрутно, то скрутно. Але якось то Бог дасть, завертає назад Григорчук. Оно, те саме в цілій окрузі, куди не глянь. Шкоди ті сльоти дівствітільно наробили. Геть аж шапки в півкопах позеленіли. У самого мене п'ятнадцять кіп, як золото пшениці, ну просто можна рахувати зігнило. А дивно, чому отой там отам свого вівса не забере? Чи то він хоче його вже заразом розкидати замість паренини, заорати та пшеницю сіяти? ха ха, -ха. Мабуть, обидва коротко засміялись. «Проходжу ото коло вашого саду, і просто мене аж оскома бере», – починає Григорчук. А це ж Матвієва слабка струна садок, ніби знає. Ото садочок, ну і я вам скажу, за пару років ви багач. По десять років мають оті, похвалився Матвій. Дивна тут підсадок земелька. Підсоння, зауважив Григорчук. А як виробиш та погноїш, то росте нічого, змякшував вартість земельки обережний Матвій. «Пшеничка, знаєте, тут як родить? Ох, як тут пшеничка родить! Повірите чи ні? А оця моя десятина, тут є ще кілька сажнів лишніх, отам те заглубисько коло харитонового рівчака, але то не рахується. Їй, бо вона, ви ж самі бачили, двадцять кіп пшениці дала. А яке зерно хм, змокло. Ото-то тільки». Та ви і гною туди вперли, не здавався Матвій. Зайво було, я сам не розрахував. Вилягла все одно. А яка споляглиці польза? Я вам кажу, немає кращої, по-моєму, землі, як тут. Оця мастка, линковатка проти сонця – це перва земля на пшеницю.